Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінники книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». У ньому історія життя заможної львівської родини Свідзинських, голова сім'ї, лікар-стоматолог, Дружина – домогосподарка, сини – студенти одного з закордонних вишів, донька Магда навчається в консерваторії. Письменниці докладно описують довоєнний Львів, походи до кінотеатрів на прем'єри фільмів, затишні вечори у кав'ярнях, бруковані вулички і, звісно, кохання. Як це було? Слухаймо. Сторінки книжки «Роман з містом» читає авторка – Світлана Горбань Магда швиденько вдягла картати домашнє платячко І спустилася в кухню Вона любила її робочий безлад Шкварчання сковорідки Багатонадійний запах ситості Єдиним злом тут були тільки мухи, яких служниця зазвичай виганяла, вимахуючи вафельним рушником. Знайомі дивувалися, чому свідзінські, далеко не бідні, не переберуться до зручнішого і новішого помешкання, могли б придбати квартиру в одному з сучасних будинків. Або вкотрісь із найпристойніших кам'яниць, що прикрасили місто ще в минулому столітті за часів незабутнього цісаря. Пані Софія була б не проти і навіть усією душею цього прагла. Її неймовірно вабили декоративні майоліки на фасадах кам'яниць неперевершеного, будівничого Івана Левицького і взагалі все модерне. Але чоловік. Просто прикипів до старого будинку, що його придбав ще прадід Родини Гніздечко та ще й у середмісті Пан Станіслав навіть Костелівку вважав занадто новий світ Тож мали пристосовуватися Кася вже зварила каву і узялася патрати курку Під нудні торікання любої матусі Касю, не можна лити на квіти стільки води «Скільки тобі повторювати?» «Ох, дівчата, що у вас в головах?» «Аби полити, зовсім не думаєте, що потім потече?» «Через цей шибки потіють, а кактуси взагалі не треба поливати» «Добре, пробачте!» Звично бурмоче Кася, величезним ножем розрізаючи курці живіт «Я нібито й зовсім мало лила, так трохи» Магда тікає від цього видовища до їдальні, де вже сидять старші брати, чекаючи на матір. На столі – улюблені матусині тарталетки. Марек насмішковато поглядає на Магду і питає з удаваною турботливістю. «Як, ти ще не чопурилася? Ми ж увечері до театру йдемо. Твій залицяльник особисто тебе запрошує, навіть підкреслив, відмови чути не хоче». «Ось тобі гроші?» Під сміх старшого брата Марик вивертає порожні кишені. «Тобі ж до перукаря треба!» «О, мене нема нічого!» «Тобі тато дадуть!» Обидва брати білозубі, як і личить синам дантиста, що на кожному кроці пропагує зубну пасту колодонт, котра запобігає утворенню зубного нальоту. Кася заносить тарілки зі сніданком. Слідом за нею під руку йдуть батьки, весело переглядаються. Коротка молитва і сніданок починається. Ви всі разом на прем'єру йдете, що дають. Здається веселу вдову. Неправда переколу. Для мене, що вдова, що перекола, вшистко єдно. Співатимуть фальшиво, танцюватимуть у Богу. Ну, неправда ж, неправда. Скажіть йому. О! Пам'ятаєш, ми бачили це у Відні Батько звертається до мами У ті часи і ми на прем'єри ходили Щоправда, ми більше опери любили Драму, взагалі серйозне мистецтво А ви про батьків і не згадали Тату, квитки купував Гогенцолерн Та якщо хочете, ми з Мариком можемо провести вечір де інде Вибір величезний Роман підморгує Марикові але той захоплено їсть і не помічає «Вийдіть з мамою, а Магді за кавалера буде Гогенцолерн» Роман задоволена пирської від власної дотепності Пані Докторова свариться на нього пальцем «Не треба магду дратувати, з нею підете ви Хіба забули, що ми сьогодні запрошені до Мацевичів, на Христини? На виставу сходимо іншим разом» Після сніданку Марик затримався біля Магди, яка повільно складала у свій великий рідикюль скручені ноти. Настав час йти до консерваторії, де вона брала уроки на підготовчому відділі. Сувора викладачка пані Гелена не допускала запізнень навіть через об'єктивні причини. Крута армійська дисципліна – примха старої діви. «Магдо, я хочу тебе попередити». Почав був брат на диво нерішуче. «Слухаю, тільки поквапся, я запізнююсь». Дівчина підійшла до люстерка, вправленого в масивні двері, і заходилася фарбувати губи та розчисувати довге волосся. Одночасно, бо мала дві спритні руки, натреновані працювати несинхронно. «Сьогодні з нами до театру піде один наш друг». Я тебе дуже прошу, ніяких жартів про його зовнішність Ти маєш занадто гострий язик Іноді твої жарти, вони просто жорстокі І хто б це казав? Магда від несподіванки завмерла з помадою та гребнем у руках І почала пильно розглядати Марика. Часом бува не захворів? Цей твій приятель, він смішний чи потворний? «Я дуже поважаю цю людину. Дуже. Я не хочу, щоб його навіть порухом образили. Магдо, я тебе дуже прошу». Старано вкладаючи своє пишне волосся кольору темно-золотавого меду, вона недбало відповіла. «Добре, обіцяю. Але ти мене дивуєш. Сам як глузуєш зі своєї ядзі?» Марик поморщився, але заперечувати не став. Ніде правди, діти». Глузує. А з Гогенцолерна, бідолаха має сталеву витримку, інший давно б викликав тебе на дуель, або припинив би твої глузування добрячим мордобоєм. Дівчина приколола капелюшка і прискіпливо оглянула себе в люстрі. Що за велике цабе до нас прийде, що й пожартувати не можна. Та добре, добре. Обіцяю, що німуватиму, як золота рибка А тепер, вибач, поспішаю Марик чемно допоміг сестрі убратися в пальто І відчинив перед нею двері Словом, виявив щиру вдячність за обіцянку Аби не передумала Галасливі й метушливі горобці з грайками пурхають за вікном. Але Магда дивиться, як ідуть вулицю її брати з Гогенцолерном та ще з якимсь високим струнким паном. Марек і Роман такі гарні, в елегантних кашемірових пальтах, довгополих, розкішних. Шкода, що Гогенцолерн не має такого блискучого вигляду. У цивільному він геть незграбний, а ще в нього завжди вологі долоні. Магда, торкаючись Генріхових долонь, раз по раз згадує Марикову капусть, коли цей винахідливий хлопчиська поклав їй до кишені жабеня. Мав він тоді років сім. Марик помирав зі сміху, бачачи, з якою огидою трирічна сестричка витирає руку фартушком і голосно плачі зі страху та образи. Татко покарав пустуна дуже суворо, залишив без холодного десерту, заборонив іти з Романом на риболовлю і вешпетив за маленьку сестричку, яку треба берегти й любити, а не лякати». Та Магда, яка не могла ображатися на братів більше як 15 хвилин, після обіду поділила тістечко навпіл, і вони з Мариком їли його маленькими ложечками. А потім, уже на прогулянці, розчулений хлопець сказав сестрі дуже серйозно, по-дорослому, якщо тебе хто скривдить, я його вб'ю. Отже, право кривдити молодшу сестричку він застеріг лише собі. А Гугенцолер, тобто Генріх фон Штаубе, нудний, набридливий, гидкий, липкий. Крім того, що він титулована особа, нічого доброго про нього й не скажеш. Математика страшна, але точна. Магд молода й недосвідчена. Помічає, як дивиться на неї цей нещасний барон фон Штаубе. Його увага трохи лестить дівчині. Однак якби то не ця огидна огрядність. А брати сміються. Взагалі він зайвий у їхній компанії, нецікавий. І мундир йому не личить, не прикрашає його. Навіть військовий. Конфедератка не пасує до занадто вгодованих облич. У театрі Магда не встигає сісти поміж братів, як найдаль від барона, і той примощується поруч, майже всю першу дію цікавлячись враженнями, не дає спокійно слухати оперету. Це так дратує і не тільки дівчину. Новий приятель братів Матий, якого чемно відрекомендували баронові, а в бік Магди тільки легковажно махнули рукою, мовляв, це наша сестра. Теж насмішкувата, озирається на цього докучливого чоловіка, а потім переводить погляд на Магду, наче звертається до спільниці. І вони обмінюються усмішками. Нічого ані потворного, ані красивого дівчина в ньому не помітила. Звичайний. Можна було б і не попереджати». Хіба що в театрі занадто темно. У буфеті під час антракту Марик запропонував. Годі тут сидіти, но дотні співи. Ходімо краще до нас. Татові з Угорщини передали чудове вино. Такий букет. «Неповторний смак. Ходімо. Але хто хоче залишитися, будь ласка, я нікого не примушую. Вино я і сам здатен посмакувати». Усі троє свідзінських заблищали білими зубами. «Пляшечку? Сам один не вийде, бо нап'єшся». Товариство радо пристало на Марикову пропозицію. Лише барон, здається, приховував невдоволення». Навіть Махда втішалася, що піде додому, а не вестими безглуздих розмов з Гугенцолерном Роман таки мав рацію Цю виставу шедевром не назвеш Львівська публіка розбещена відомими виконавцями Її чимось сіреньким здобувати важко Гомінка весела компанія висипала з театру І без поспіху рушила проспектом Сутінки окутали місто було радісно дихати прохолодним повітрям Магда міцно вчепилася в руки братів Що стали обабіч неї непорушною стіною І Генріхові довелося всю дорогу йти позаду Поруч із їхнім новим приятелем – матієм Слухаючи його міркування про європейську політику Про загрозу коричневої чуми фашизму І про Ромена Ролана як активного борця за мир не можна сказати, що політика барона зовсім не цікавила, але Магда цікавила незрівняно більше. Ця дівчина непомітно запала йому в душу. Запропонувати коханій руку і серце, як йому здавалося, було питанням часу і незмінним наміром. Удома, крім прислуги, нікого не було. Наказавши касі накрити стіл у залі, брати з друзями зайшли на другий поверх. Гоген допоміг Магді скинути пальто, навмисно затримавши руки на її плечах. Може, сходимо з вами до ресторації, побудемо нарешті хоч трохи вдвох. Повсякчас купа людей поруч. Ми так мало розмовляємо. Я скучив за вами. Ви скучили? Я вам уже наскучила? Дівчина какетувала, сама цього не помічаючи. Виходите щодня, а братини забаром поїдуть. Не будьте таким егоїстом. Ходімо краще посмакуємо угорське вино. Тато дозволив мені випити півкелиха. Слово честі. Я не можу проминути такої нагоди. Дівчина відвела руки залицяльника і вислизнула з його обіймів. Той зітхнув і поклав її пальто на стільця, а тоді побачив, що магда побігла до своєї кімнати. Отже, сховалася. У залі тим часом. Хлопці дегустували вино з таким запалом, що Кася мусила бігти вже по другу пляшку. Вакханалію зупинили батьки, які вчасно повернулися з вечірки. Вони здивувалися, що вистава так швидко закінчилася. Здивувалась їхньому ранньому й Магда – яка саме зійшла вниз, щоб чогось з'їсти. Марик підвів до батьків свого нового друга і відрекомендував. Пан Матий Бацевич, професор нашого університету. Його наукове звання викликало захват батьків і жодного враження не справило на дівчину. Тепер Магда нарешті розгледіла. Поряд із красеним братом стояв звичайнісінький, миршевенький чоловічок, однаковий з нею на зріст, не вищий, а якщо вона взує туфль на підборах, то і нижчий, худенький, біленький, наче прозорий. І саме ця прозорість надавала йому потворності, а ще чудернацький трикутний профіль завдяки витягнутому носові. Марек посадив гостя поруч із собою, напроти Магди та Гогенцелерна. «І що пан професор викладає?» – насмішкувато спитав гугенцелерн і відразу змовк. Магда зупинила його багатозначним влучним ударом по нозі, досить болючим, хоч і непомітним для інших. Барон, нічого не розуміючи, глипнув на дівчину. Що б це могло означати? Але та невимушено помішувала ложечкою чай – і не дивилася в його бік. «Пан Матий викладає хімію», – радісно відрапортував баронові Марек. І захоплено додав. «І не тільки викладає. Він справжній науковець, має стільки винаходів, тобто цікавих робіт. Коли я прочитав його книжку, то відразу почав шукати, хто автор. А з'ясувалося, що він уже два роки працює в нашому місті». «Магдо, може ти щось заграєш для нашого гостя?» Випивши по килиху, батько з матусею також зажадали послухати музику, наче ніколи не мали такої нагоди. Ви слухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». Читала Світлана Горбань. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герсименко. На все добре.